Gaur abiatzen da Il Beltza, Euskal Novela Beltzaren astea urteroa aipatzen dugun bastan aldeko itzordua, inkestaz Jositako giro iluneko liburuak eta historiak uh, oorean beraz, eta gaurko itzorduari berezik interesatuko gira, gure gomitarekin Ernesto Praturzenki, zainki hona.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 baina errealitate e, bat da e, nahi nuela apur bat e, aroztegiako afera haitzera e, bueno, eman edo, ez? Eta gainera, bueno, e, erren behar e, da, ez da kinandako aroztegia komplejo turistiko-urbanistiko bat eta hemen lekarotzen egin nahi dutena, eta arras prozesu korapilatsua eraman duena, ez? E, e, hau da, nik uste Presentatzen dutela egitasmo hau lehenbikoa bota zuten atzera, e, bigarrena paiitegiek e, bota zuten atzera eta hirugarren hau e, nafarroako gobernuak onartu du e, pe forma erabilizez hau da derritarren e, iritziaaren gainetik pasaatu ez e, nola bai tratala impposatu e, dela proiektua ez, al liberaan egon dire bi be herri galdeketa bat lekaroz mailan eta bestea baztar mailan eh atera da herritarren hitza e, proiektuaren kontra baina hala ere proiektuak antzinet jarretzen du eta eta hor ba nolabait inpotsatu da ez zor animalekoa injustizia hori pixka bat e, emanda eta gainera ba hori ez promotoren promotoren proiektu horrengi belan No denen osagaieko pues ni urestez eh, novela belts baterako ematen altutela, es, edo behar bada saiakera baterako, ez? Ni nire kasuan, ba, ez nuen ez naiz orduan ez es nintzen gai ikusten saiakera bat diteko eta ba, orduan fikzio bat eraiki nuen, ba, pizka bat eh, gatazka horretan oin harrituta, ez? edo gatazka horretan eman diren gauzak, eh, eh kontutan, kontutan hartuz. Mhm. Mm Eleberri bat, baina uh, militantzia sortu nahi duena. Zagetik, nik uh, haipatzen duzu justuki uh, rostegiari buruzko azken informazioa hor uh, Nafarroko gobernuak uh, ateak ireki dituela proiektuari. Nik informazio hori irako ginen, zure liburua bukatu egun hortan. Eta sortu zidan horako kesu bat, azken ean goguan baina ere pertsonaik, pertsonaik gaiztu well. horiek, maltzur horiek uh, proiektuaren gibelan direnak. Bada hor, elburu bat militantzia... Bai ez, hori er, argi eta argi erran ere bai ez. E, e, liburuak helburu militante bat argi dauka ez. Eta dela, ba, pixkat olako proiektuak eta e, salatzea ez. Eta ba, modu kaso netan... E, ...novela baten forman e, egindu nik, ez? Bertze batzuk, igual, ingur dute e, e, kalean mural bat, edo ormairudi bat, e, bertze mobilizazio bat, edo txarla bat, zola zaldi bat, ez dakit, ez? edo bideo bat, edo antzerki bat, ez? Pos, nik asu honetan, e, novela bat egin egindu, abizkagat, proiektu hori eta olakoak eta pues, ba, salatzeko elburuarekin, ez? Mm -hmm. Etzarela kasetari, errandu zu, beraz uh, beste manera batez, nahi izan zu atera, hor gertatzen ari dena, uh, justuki, azpi historio horiek, zikin bazitu erango hemen, baina uh, ba, nobelan sartzen direla, direlako, baina enpresiarien historioak, diru istorio eta iruzurak zukasmatuak dira, sasi kasetaritza baten ituri uh, baten ondorio dira?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 E, hori berriz aipatuko bat, ez da, saiakera bat, baina egia da, ba horra aipatzen diren e, iruzur fiskalak eta ustekerik kasuak eta bankuen e, e, e, rezkateak reska, eta lako hausak, horiek prentzatik nik bildutako e, datuak eta ideiaak dira. Mm. Teleria eta, gero zer, uh, liburu orkestu zenua larik, azpil uh, marratoa zen, dozen, bai, novela beltzazela eta ez policiakoa. Ordan, desberdintaxuna hemen, zinda, policia delarik pertsona inaguxiala ez, edo...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 eta ikerketa kriminala edo ikerketa poliziala ematen da, ez? Eta nik gehi jo novela beltza lotzen dut, ba, hoexe, zerbait gertatzen da, hortan eadoz, baina garrantzitsuena ez da nork hilduen edo egin duen baizik eta zergatik gertatu den hori, ez? Eta zergatik galdera horren erantzunean, ba, nahigabe gizartearen E, trapuzikinek eta, eta gauza ausiek a, ateratzen dire, ez? Eholako giro ba nahasi eta ustel batean, ez? Nik piskat hor desberdintzen ditut e, modu laburki azalduta novela beltza eta, eta poliziakoa. Mm. Batetik, e, gainera argeta eta garbi erran behar da, ez? E, nobela beltzetan haunitzetan gertatzen dena da e, gauzak ez direla ematen dutena, ez? Gai. Eta orduan bai, aziera batean gertatu da zerbait eta eraikitzen da bertxoa ofizial bat, baina bertxoa ofizial horren azpitik egia dago. Eta hor erran behar da, ba, eta Euskaderrian azki ongi dakigu, poliziak egiten duena da bertxoa ofiziala defendatzea, ez egia bilatzea z eta egia bilatzeko ba, bertze motako protagonista gartu ez, detekktiak direla, kazetaria direla edo hemen bezala herritar arrun batez. Mm -hmm. Oiek bai joaten direla egiaren bila eta ez, E, bertxu ofizialara eraikitzera edo defendatzera mm. poliziak egiten duen bezala Hor, uh, pertsonaia nagusia egitara junta, beno nezain junta erez, lura deitzen den pertsonaia da, nagusia uh, autoan nola egin zinuen neskabat eta punkia izaita zergatik? Bai, eh, bueno hor, Aipatu behar da, len biziko zirri borroan eh, protagonista mutila zela eta eta hilbeltza, lenbiziko hilbeltzan, hau da, 2008 garren urtean, itxero bordak eman zuen solazaldi e, bat Euskal Novela Beltzaren hastean eta pizkabat aztertu zituen Novela Beltzetako protagonistak, ez? Eta hor argi eta garbi ikusi nuen, bueno, eta bere ondorioa zen, bauro korrean e, Novela Beltzetan protagonistak zirela, gizonezkoak eta heteroseksualak, ez? Eta bani nire igurua irakurtzean, idaztean barkatu, pues, e, e, pentsatu nuen, ez nuela e, personaia maskulino eta heteroseksualen e, karteloria onditu nahi, eta orduan, elembiziko zirriborruan e, mutila zena, ba, bueno, neska bilakatu nuen, eta gero pues, urrengo zirriborruen lanketarekin ba, lura personaia jo nintzen e, osatzen eta perfilatzen, ez? Mm beraz punkia aipatzen dugu, zenta... Ah, bai, bai, hori da, eta gero, behar bada, ba, inkonformista den aldetik, ba, punkia edo alternatibo behar duzan ez, mm -hmm. zeren, ba, hoxe ez, nik garantzia ematen diot, bertxu ofiziala ez zinesteari ez, eta orduan hortarako behar nuen e, pertsona e, inkonformista bat, alternatibo bat ez, mm -hmm. eta ezin zen izan, ez egit, ba... Ba, ba, hoxe ez, ba, nola baite, denari bai erraten dion bat, ba, izik eta ba, ardi bere burua, ardi beltzatzat duena eta, eta bertxu ofiziala ezin etzita egiaren bila abiatuko dena. Eh? A, punkia ere gaiten dugu musika aldetik ere garantzia ba, ba, baitu? Orri alde, ba. orri alde, oztatuan zetalde badeen, ala etxan zerren zuten duen eta usu ba, musika erreferentzia erreferentzia kera ba, ipatzen dut zu? Musika erreferentzia honiz badire, eta zugerten duzun bezala, ba, oztatuetan ba, oztatuetako musikek oztatu mota definitzen dute ez, baina gero lurrak bai bere bordan, bai bere furgon honetan entzuten duen musika bera definitzen du ez e, o, musika horiek bera definitzen dute ez mm. eta zentzorreta bai, bai, e, Lapoia, Tijuana e, Barlan, e, Gadafist e, bai, bera punkia da eta, eta punki, musika punkia entzuten du mm. erriaren zat borrokatzen direnak, beraz zortan txartzen aldugu lura besteak egiten uzten dutenak, kritika sozialerako tresna gisa ere erabilina izan duzu, liburuak? Bai, bai, hoxe, ez. Ba, ba kritika agerian, agerian dago, ez? E, hemen irustez, eraztegiarekin gertatzen ari dena injustizia bada, eta, ba, fikzio hori baliatu du, ba, kritika egiteko, ez? Hemen ez du inporta, ez du enbertsi inporta erritarrek zer nahi duten, ba, ezi, eta gobernoa eta, eta promotorek gainetik pasa dute pezizan formula erabiliz, gainetik pasatu herritarreren hitzaren gainetik eta aurrera doaz beren pelotaz urbanistiko eta eta asmo hoeiekin ez. Horpo posorpos zure intineko eleberrian sasitan zen pertsonaia nagusia zen zure biziaren parte batzlarik ere zure bizi autoekin paraleloa egiten du zuen elebiji honekin. Eh ez... Ez, inonik, inora, are gehiago, hau lehen biziko, lehen naipatu da, lehen zirri hori ere, iesean e, intzela idatzi nuen. orduan jatorria, e, orei plazaratu da, du, duela urte bat plazaratu da ligurua, baina ideia eta lehen biziko eta aspaldikoak dire, eta, eta nire eguera e, e, erabatez berri nazenez. Hau. Mm. Eta soma demora emaiten da, olako eleberri bat idazteko? Ba, ez zaila da erratea. Ze, ez duzu modu kontinuan edo linealean egiten ez? Nik bederen mm. ez, ez dutola egiten. Eta, ba, lehenbiziko zirriborroa idatzi nuen duela ba, oixe, ez? urte kuadrilla bat. Eta hor ongon nintzen pesatzeo eta azte batzuk. Gero, erabatatzen duak helditzen da zirriborroa. Pi mila eta malauan berrartu nuen... Eman nion bueltabat, bertze forma bat eman nion, ero onzen mire denbora bat urte bat edo bi erdiatzen duan edo blokeatua, eta gero ja azken zirrigorroa, bai, 2.000 tamaseian edo hartu, eta osatu, eta hori argitaletxarekin pizkabaldan du, eta 2.000 tamazazpian argitalatu zen, ez? Eta horren ez da, zailadan urtzea denbora zen ez duzu den. Bitartean horpo-zorpo e, ar, e, e, arritaratu nuen, e, idatzi nuen, o sea, ez da gauza bat kontinua ez. Mm. Ejar nahi du beste baten idazten ari zarela ere, momentu honetan? Ba ez, momentu honetan ez, baino ideiak guaitut noski, baina e, momentuz Euskal Lolaeltzaren astearen antolaketarekin daiko lan eta eta momentuz, bai, e, pesatzen dut, ideiak e, aiko direla buru barnean forma hartzen, baina momentuz ez dire pasatu ez ordenadorera, ez paperera. Hmm. Berdin azken galdera bat, ala ere, teliria eta geroz liburuaz, buruaz, bati buruz iburuz, pertsonai batek, usut isartat ez ditu, luziok, e, eta Bye. lemai ringari aldarik batekin, zuk asmatu dituzu hauek? Ba, denetik dago, ez. E, oro korrean erranen nuke, zare sozialetatik bildutako elemak direla, ez. Mm. Eta hor musikaren kasuan bezala, ba, erranen nuke, ba... E... Eramaten dugun arropa edo deskribatzen gaituela, ez? Eta entzuten duzun musika deskribatzen zaitu, ez? Ba, lurra errandugu punkia dela, e, gehen bat, e, bueno, jantzeko modua e, e, behar bat ez da inbertza azaltzen, baina bai entzuten duen musika, ez? Eta horban ondorio ez dugu punkia dela, eta ba, eta ba, luzioren kasuan, erraten duzun personearen kasuan, ba ere erraten aldugun nolako pertsona da, ez? Ba, eramaten dituen kamizetengatik, ez? Mm. Eta modu, ez ari? bitxia eta polita irutzen zitzaidan deskribatzeko personaia eta osagai hori erabilidutez. Mm, Bakizuko mehzio bat egiten altzenukela horrekin? <laughs> bai, bai. Bueno, kamiseta batzuk ez izitzen dire, eh, hietake. Eh, ah. e, Bertse batzuk nik hasmatu dide, Sareso sozialetan hartutako lemekin eta esaldekin, ez? Mm. Baina hietako horrepatzen diren batzuk nik ikusi izan ditut kariketatik eta. Il beltsa euskal nobeltsaren astea, euskal nubela beltsaren astea gaur jabiatzen da, beraz baztanen igande arte iraganen dena eta gaurko gaualdian beraz azpiak eterditan Ernesto Pratekin oso itzordu, teliria ta gero zer, eleberia Baxmin tzatzeko, bemilesker eta izanunza? Baxmin vale, va, esker, feibai aur.